Молилися щовечора допізно, до першої, до другої години ночі. Опісля одні йшли додому, бо до світа знову молитва, а інші, кому далеко додому, ще продовжували молитися. Після чого десь трохи задрімали, одягнуті, хто де міг, три-чотири години, і вже знову сходилися на досвітню молитву. В саме кульмінаційний час нашого духовного пробудження так відбувалося тижнями. Крім цього, ще входили в дні посту. І істини хотілося. Навіть худоба у наших сім'ях страждала недоглянута, як треба, тому що все тілесне відійшло на другий план. Як не потрібне. Більше того, як перешкоджаюче. Повірити трудно, що можна так жити, але так жилося. Пізніше, як цей благодатний дощ пройшов над нами і став стихати, стало нормалізуватися і наше життя. Ми далі молилися і чудово радувалися в Божій благодаті ще короткий час, і прийшло те, для чого нас Господь готовий. В 1948 році нам закрили молитовний дим, опечатавши його. Нашого пресвітера Івана Степановича воробця арештували і засудили на 10 років. А нам забороняли збиратися. Через два роки арештували і засудили ще п'ятьох наших братів-служителів теж по 10 років. Це воробця Танасія, Гаврлольча Тодору, Федорика Дениса, Семка Василя і воробця Івана Васильовича Молодого. Церкву дуже переслідували в той час і ми вже не могли і по хатах збиратися. Робили десь і це, але в великій конспірації. Наприклад, я забігаю наперед. Коли я приймав святе водне хрещення, то про це знали тільки двоє братів. Більше про те ніхто не знав з церкви. Правда, знала ще моя сестра Марія, в якої я жив. Вона була мені як мати. В хаті перед святим водним хрещенням Зі мною молилися тільки два брати з керівництва. Це на випадок того, що якби ця подія стала явною, і віруючих стали тягати на допити, то щоб їм було легше відбитися тим, що вони нічого не знали і не бачили. Робили так, щоб було менше винуватих перед законом земним. Ніч для самого акту водного хрещення підібрали темну-темну перед самою зимою. А годину проведення хрещення біля 12-ї години ночі, коли від вечора вже проминуло 5 з половиною годин темної ночі. Вже всі люди спали. До води зі мною пішов в надійне місце тільки один брат служитель. Біля води ми шепотом помолилися, зайшли тихо в ледяну воду, шепотом брат мене запитував, шепотом я відповідав. Легенько хлюпнула вода від мого зануреного тіла і знову вже тихо. Через п'ять-шість хвилин я вже крадучи в темноті йшов наліво від того місця, а мій брат, який ризикував своєю свободою, щоб я мав завід з Господом, крадучи в темноті, йшов направо від того місця, і тільки так робилося все. Наш дім молитви, наше зібрання. Одну пору стояв опечатаний і пустей. Опісля зробили з нього початкову школу, де навчалися декілька класів малих дітей. Демонстрували там вечорами кінофільми, а ще через декілька років розібрали його і перевезли в центр і, з нього, і побудували з нього біля десятирічки класи для трудового навчання. Конфіскували все церковне майно, а разом з усім і фізгармонію, яку ми вже мали. Це музичний інструмент по клавіатурі, так як піаніно, з такими клавишами. Ось, но подавався повітря туди, від педалів, ногами треба було натискувати на педалі, і наповнювався міг воздухом шкіряний, і то грало. Я грав на ній, на цій фізгармонії в церкві, а коли її не стало, дуже жалкував за нею. Вже півтора року, як я працював, і я стягнувся фінансами на купівлю німецького кардіона Гогнер на 49 басів і відволив душу на ньому, бо у мені був музичний голод. Грав у себе в хаті, а в надвечірній і на подвір'ї навіть православним моїм сусідам подобалася моя гра і наші пісні, а я отримував насолоду і натхнення для радісного служіння господеві. Післявоєнні труднощі життя Післявоєнне життя було дуже важким, щоб описати хоча б головне з нього, як переживалося це нам, простим людям, то знову потрібно зробити хоча б мале відступлення від духовного і перейти в матеріальне тілесне. Колгоспів на той час в нашій місцевості ще не було. Була приватна власність. Кожне господарство, скільки мало своєї землі під час Румунії, так і користувалося тією землею до 1949 року. Після чого вже всю землю, хто скільки мав, потрібно було безкоштовно здати до колгоспів, які формувалися. А до тоді, до створення колгоспів, з того поля, яке кому належало, потрібно було щорічно здавати державі здачу. Це частину врожаю, що на нім вродився. І при тому ця здача, як вона називалася не вираховувалася з тієї кількості урожаю, скільки вродило поле, але кількість здачі вираховувала для кожного господаря сільська рада. Ще на початку року. І кожному господарству приносили додому документ, зобов'язання, скільки він змушений здати хліба свого поля. І якщо поле погано вродило, господар повинен був здати в першу чергу державі те, що йому приписано, а про те, що йому залишається, зовсім мало, це державну владу не турбувало. Це і привело до голоду в 1947 році. Правда, в тому році була засуха, земля не могла вродити, але якщо б те, що вона трохи вродила, було занишено людям не забрали свою долю держава примусовою здачею, то такого великого голоду не було б. Дуже трудно було виконати державні вимоги, якщо б хтось посмів не здати здачу державі такого суделя. А якщо ні, то вночі, коли всі люди спали, під'їжджала до такої хати машина з комуністами, забирала ту сім'ю, і разом з іншими такими, з других сіл, районів і областей, формували цілий ешелон і вивозили в Сибір чи на інші каторжні роботи. Звідти повернулися тільки ті, хто родився, як то кажуть, в сородці в скобках. Мав дуже міцне здоров'я, але до того ще й мовчав про свою кривду. А хто не був згідний, ще що щось доказував, шукав правди, Такі не повернулися вже ніколи. Їхні уста навіки замовкли, замордовані працею, голодом, а то й почастовані кулею. І це було дуже страшно і кривдно. Та люди, усвідомлюючи, що станеться за невиконання державних наказів, сціплювали в уста, мовчали і виконували навіть підсильне. Та це ще далеко не все. Від кожного господарства, де була корова, треба було здавати державі молоко. Мені думаю, запам'яталося, що 220 літрів за рік. Ця кількість відповідної жирності повинна була бути. Але щоб нарахували стільки літрів по жирності, то потрібно було віднести літрів 300. Тому що щоб молоко було жирним, треба було корову гарно кормити. А як не було чим кормити, жирність молока падала. Крім молока треба було здавати м'ясо теж державі, яйця теж державі, вовну зовець теж державі і так далі. І це ще не все. На відбудову розрушеного війною господарства і промисловості, міст, доріг та іншого потрібно було позичити, як вони казали, державі гроші. Це називалося позика. Бери гроші звідки хочеш. Владі це було байдуже, що біднякові не мають звідки взяти грошей. Наскільки тебе сільська рада зобов'язала, ти змушений дати. Як не даш, тебе зараховують до ворогів народу, який умисне не підкоряється законам, щоб зірвати від будов України, від розрухи. Такому грозить те ж, що я описав вище. Забирали таких на Сибір і все, прощай, рідна земля. Дати державі ці гроші було дуже важко, тому що їх ніде було брати, треба було щось продати, щоб зробити гроші. А що міг господар продати? Хіба корову, від якої жив, свиню, теля чи частину урожаю, якого і так мало залишалося? В пору приватної власності грошей в людей майже не було. Тому що люди працювали на своїх полях, з яких жили. І їм за те ніхто гроші не платив. І грошей просто не було звідки взяти. Треба було щось продати. Що продаш, як ось це треба тобі. Тих небагато людей, які мали щастя мати роботу за гроші, вони теж тільки з тих зароблених грошей жили. А в зв'язку з тією позикою, їм треба було... Урвати свого бюджету і дати державі. Це окрім державного податку і інших платежів, якими були зобов'язані люди. Це вже я добре випробував на собі, бо я був робітник, хоча малий, але робітник. Підходили до кожного робітника у повноваженні від держави страшні люди, комуністи, і вимагали підписати на ту суму грошей, яку вони тобі скажуть. 300, 400, 500 карбованців. Приблизно одномісячну зарплату. Люди відпрошувалися. Просили зменшити їм суму позики. Але то нічого не допомагало. Погрозами, залякуванням вони добивалися свого. І людина підписувалася, щоб тільки не сталося з ним те, чим залякували. А далі... З їх заробітної плати вже бухгалтерія утримувала ті суми і сама перераховувала державі. І це було не один рік, а тягнулося щорічно, як я не помиляюся, десь до 52-го чи 3-го року, це 7 років. Тоді говорилося, що це ми зичимо державі, і вона коли окріпне, через 20 років віддасть людям те, що позичило у них. Нам видавалися на руки облігації, такі папери, як гроші, такі цінні папери, значить облігації вони називали, на ту суму, на яку ми зичили державі, по яких нам через 20 років мали повертати нашу позику назад. Та це була дальноглядна політика обману, щоб майже нічого не віддати. За ті двадцять років декілька разів помінялися гроші, вартість яких зменшувалась і в десять раз. А скільки облігацій за цей час пропало у людей по різних причинах? Скільки промерло тих, хто зичив ті гроші? А облігацій ті, в які сам господар не вірив, що за них щось колись отримає, не журився зберегти. Бо держава ще один такий строк, Виплати боргів людям продовжила ще на 20 років, щоб ще не мала відки віддавати, знов через 20, через 40 років вже віддадуть. І коли вже десь у 80-х роках оголосила держава, що виплачує людям позику після воєнних років, то мало у кого ще були облігації, а у кого десь ще збереглися, то вони вже копійки вартували. Із-за державних маніпуляцій заміни грошей на нові, вартість яких набагато раз зменшувалася. Розправа на кордоні, випадок який був. Щоб доповнити картину страхіті, які чинили над народом в нашій місцевості, наші російські визволителі в скобках, я хочу писати те, що знаю, що бачу особисто я. Тільки ця подія відноситься ще до воєнного періоду. В 1943 році, коли німці відступали, а разом з ними і їх союзники румуни, в страху перед наступом радянської армії повтікали румуни.